Олександр Довженко «Україна у вогні» У садочку за столом у тихий літній день Сиділа родина колгоспника Лавріна Запорожця І святкувала 55-річчя матері Тетяни Запорожчихи. Усі співали улюблену пісню матері «Ой, у мене увесь рід багатий» Зібралися за столом усі шестеро її дітей Молодий лейтенант прикордонних військ Роман, артилерист Іван, чорноморець Савка, агроном Григорій, а також Трохим із дружиною та п'ятьма дітьми і дочка Олеся. Тут же був чоловік Тетяни, Лаврін Запорожець та дід Демид. Багато думок промайнуло у матері, усе життя ніби пропливло перед очима. І материнське горе, і радощі, і турботи, і невпинна праця на велику родину з дрібними діточками, на громаду, на державу, та повиростали непомітно сини, порозліталися на всі сторони, добра слава пішла по світу про синів, що показали себе і в зброї, і в науці, і в звичайних трудах над землею». Мати благословила своїх дітей і подякувала їм за шану, але раптом почалася війна, і вже лунають слова прощання, всі п'ятеро синів її йдуть на фронт. Від'їжджають по шляху на схід грузовики, які евакуюють людей з охоплених війною сіл та міст Поглядаючи на вантажівки, перегукуються в городі жінки, поки одну з них не вбиває кулеметною чергою з ворожого літака Олеся коло колодязя напуває стомлених солдат Горять жита на кілометри, топчуться людьми під водами Бродять по полям тисячі бездомних овець та корів. Ворожі літаки бомбардують міст, по якому їдуть підводи з вояками. Серед них і підвода запорожців, на якій батько везе синів. Усі попадали в воду, рятуючись від куль, і тільки Савка не схотів ховатися і впав мертвим. Батько повіз його додому, а сини пішли далі. Олеся дивиться на шлях. Красива, співоча, трудяща, добра і тактовна, вона гордість всього села. Потік людей, що йшли шляхом, зменшився. До Олесі підійшов один з останніх бійців, танкіст Василь Кравчина, аж з-під кам'янця Подільського. І пожадливо припав до відра. Був він добрий, кремезний юнак. І Олеся, знаючи, що скоро прийдуть до села німці і будуть знущатися над нею, попросила його переночувати з нею. Я дівчина. Я знаю, прийдуть німці завтра чи післязавтра, замучать мене, поругаються наді мною. А я так цього боюсь, прошу тебе, нехай ти переночуй зі мною. Вони пішли до Олесиної хати. Вони лежали поряд на чистій постілі, а в сусідній хаті тітка Мотря проводжала до армії останнього, п'ятого сина. А до інших сусідів просилися сини-дезертири, та батько їх не пускав. Палали жита і села на темному обрії, брели по темному полю череди бездомні, якісь вершники пролітали темними шляхами. Почало світати. Довго говорили Василь та Олеся на світанку, клялися у вічній любові, обіцяли одне одного не забувати та знайти після війни. Вони розійшлися рано вранці. Гітлерівці входили в село, в'їжджаючи на мотоциклах, автомобілях, на гарматах, на танках, веселі і вдоволені. Засмалені сонцем, закурені, мокрі від поту обличчя вилискували радістю і здоров'ям. Грали на губних гармошках, окаринах і трикутничках щось німецьке. Чимало солдатів ішло зовсім без зброї, обнявшись парами, трійками, і весело насвистували. Але більшість їла, що попало Огірки, яблука, груші, сливи, хліб Німці заходили в хати, забирали харчі На перший погляд вони були привітні Але безжально вбивали селян за найменшого приводу Відмову випрати речі Чи простодушне ствердження, що Сталін краще Гітлера У селі гітлерівці ловили радянських дезертирів а Олеся сиділа нерухома край стола і дивилась на подушку, на слід Василевої голови. Її серце скам'яніло, і коли на порозі з'явився батько Лаврін Запорожець з мертвим савкою на руках, вона не чула. І лише коли батько погукав її, вона прокинулась і впала додолу. У Києві бенкетувало офіцерство Адольфа Гітлера. Сам Гауляйтер Кох прилетів до столиці України для декларації імперських гордих цілей. Слава Гітлеру, слава нації, слава могутньому фашистському солдатству, що несе смерть нікчемному млявому слов'янству. Німецькі офіцери підтримували свого ватажка криками. Цю промову транслювали по всіх радіостанціях по всьому світі. Щоб усі знали, що кожен гітлерівець на Україні отримає по 45 гектарів землі Ернст фон Краус, старий полковник німецької розвідки, змушував їсти українську землю свого сина лейтенанта Людвіга Крауза Расового гітлерівського пса останньої формації, жорстокого, лихого мерзотника, героя-шибениць масових паліств і гвалтувань, якого іноді жахався навіть батько Сам Ернст зневажав Гітлера, але визнавав його цілковито – за чистолюбство та цілеспрямованість. Так само, як самого фюрера, фон Краус зневажав нацизм, який вважав сліпою силою без жодних ідей на зразок грозової хмари. Українців Ернст уже знав за Першою світовою, тому зараз не вірив, що вони вже скорені, і попереджав про це сина. Так не підкорятися і так умирати, як умирають українці, можуть лише люди. Високої марки. У цей час вони якраз проїздили через село, де на площі солдати вішали людей, серед яких був і пасічник Демит Запорожець, бджоли якого на смерть закусали чотирьох німців. Запорожець сам надівав на себе петлю, а коли до нього заговорив Ернст фон Крауз, зневажливо висловився про всіх німців і його не підкупила навіть обіцянка помилування. Коли ж він побачив колонну військовополонених, Демит сам наказав себе повісити Людвіг зрозумів, що хотів йому пояснити батько І по-справжньому злякався українців Проте батько заспокоїв його, сказавши, що в українців є одне слабке місце Ці люди... Абсолютно позбавлені вміння прощати один одному незгоди навіть в ім'я інтересів загальних, високих. У них немає державного інстинкту. Ти знаєш, вони не вивчають історії. Дивовижно». Вони вже 25 літ живуть негативними лозунгами відкидання Бога, власності, сім'ї, дружби У них від слова «нація» остався тільки прикметник У них немає вічних істин, тому серед них так багато зрадників От ключ до скриньки, де схована їхня загибель Нам ні для чого знищувати їх усіх Ти знаєш, якщо ми з тобою будемо розумні – вони самі знищать один одного У колгоспника Купріяна Хуторного в Клуні зібрались сусіди Здебільшого товариші куприянових синів-дезертирів Миколая й Павла Тут пили горілку, грали в карти і проклинали усе на світі Сум і темний розпач повис над людьми вони всі ждали смерті, як не от своїх, то від німців. Згадували чутки, що Україна під німцями буде самостійна, а земля індивідуальна. Старий Купріян умовляв синів повернутися до війська. Проте Павло разом з другом гаркавим Іваном став німецьким поліціянтом. Павло виправдовувався, що його змусили взяти німецьку гвинтівку під страхом смерті, проте батько не заспокоювався. «Ага, злякався! Під страхом смерті свою зброю покинув! Під страхом смерті за Гітлерову взявсь!» «Так, от виховали! Коли ж це було видно, що бух у хуторних був страх смерті?» Старий Купріян кинувся до сина відняти зброю і викинути геть, проте гвинтівка вистрілила і смертельно його поранила. На звук вистрілу прибіг німецький ефрейтор, а четверо дезертирів, що були тут, на чолі з Миколаєм, Кинулися через городи тікати Проте троє з них, що навіть не знали до пуття, що сталося і чого вони тікають Зупинилися за городами і не схотіли бігти далі. Миколай не зміг їх переконати, що їх або повісять, або поженуть у рабство, або зроблять батьковбивцями, як Павла, тож далі він побіг сам до лісу в надії знайти партизанів. А хлопців і справді зібралися повісити, причому Павло був серед конвоїрів, проте вони побили своїх катів і втекли. За це Ернст фон Крауз вирішив стратити групу інших селян, серед яких був і Лаврін Запорожець. Дочка вмовляла його втекти, проте він не схотів. Попрощавшись у кімнаті з портретом Сталіна, він вийшов на зустріч смерті. Загибель Савки і старого батька, і поранення жінки тяжко пригнули його. Фон Крауз вимагав від селян, щоб вони обрали поміж себе старосту, загнавши їх у холодну воду під кулями Вони довго відмовлялися, але потім вмовили на це лавріна Ранком фон Крауз, вдоволений з доброго сну, сніданку, приємного купання, у строкатій піжамі підійшов до млина І почав глузувати над селянами, що всю ніч провели в холодній воді Йому представили Лавріна як нового старосту, але раптом наперед вийшов Григорій Заброда, куркуль, якого колись запорожець, як голова колгоспу, вислав у Сибір. Він хотів бути старостою, проте фон Краус визначив, що Заброда – ідеальна кандидатура для посади старшого поліцая, бо начальник поліції не повинен бути гарною людиною, начальник поліції – Ето курва поліцай. Минуло літо. Крякали міни в багновищах серед людей, у трясовині потопало юнацтво. У українська земле, як укривавилась ти, ріки кров'ю поналивано, озера слізьми та жалем. Байраки переправи трупом запалися, гноєм і передсмертною блювотою, степи гнівом утоптано та прокляттям, та тугою і жалем. Їхали дорогою радянські машини різних снабів, воєнторгів, управлінь, постачань, але не підбирали поранених, що намагалися рухатися слідом за ними. Роман Запорожець теж був поранений і шкандибав дорогою разом з Василем Кравчиною, в якого була поранена рука. Вони розмишляли, чому радянські військові керманичі кидають на дорогах своїх поранених, ділилися власним горем. Василь зізнався, що покинув напризволяще дружину, а Роман відгукнувся, що залишив сестру Олесю та старих батька з матір'ю. У районному місті, серед метушній розгубленості, голова Лиманчук запевняє молодих дівчат, що місто ніколи не здасться ворогу. Але Василь Кравчина, що саме ввійшов до кабінета, порадив дівчатам тікати. Тікайте, сестри мої, тікайте, бо прийдуть німці, понівечать вас, заразять хворобами, поженуть у неволю, а цей незгораємий шкаф, що збирається тікати, повернеться потім та й судитиме вас за розпусту. Дивлячись на цих переляканих дівчат, він бачив свою Олесю. А по дорозі їхали вантажівки, інколи навіть напівпорожні, які не брали поранених, пояснюючи це наказом і секретними документами. Відходили бійці по брудному шляху, а селяни орали землю в ярмах і шлеях Селяни нарікали на свого старосту Лавріна Запорожця, який змушував їх так працювати Лаврін знав, що його все одно уб'ють Як не німці, то його ж підопічні або радянські солдати, коли повернуться в село Бо його обрано на місце Цапа від Бувайла у застінку били й катували людей, чути було крики й стогін, когось виносили й викидали в яму. Ернст фон Краус був стомлений від безкінечних катувань, наче він був не катом, а засудженим. А найбільше його дратувало те, що, незважаючи на усі страдання, катовані мовчали. Заброда звинувачував у всьому запорожця, у хату якого поночі заходили якісь підозрілі люди, але ніяких доказав казів у нього не було. Люди під керівництвом Запорожця працювали, але плодів їх праці не було. Не було ні хліба, ні м'яса. Фон Краус казився з люті і зривав з на заброді. Фон Краус увійшов до Лавріна Запорозця в гості, поцікавився здоров'ям пораненої дружини, і наче з нічев'я почав розпитувати про його ставлення до людей, до батьківщини. Чи правда, що один з його синів повернувся і десь ховається? Лаврін на всі запитання відповідав ввічливо, але беззмістовно. Говорили також про те, що люди в селі один на одного доносять. Про те, які б факти саботажу селянами німецької влади не наводив фон Краус, Лаврін усе спростовував люди не тікають у ліси, хліб не крадуть. Проте, коли німець заговорив, що скоро має забирати людей на роботу в Німеччину, Лаврін простягнув йому вже готовий список найкрасивіших та наймолодших хлопців та дівчат. На другий день. У село в'їхав Людвіг Крауз з чималим загоном жандармерії. Автомашини з кулеметами розташувались на всіх виїздах з села. Людей забирали в Німеччину. Подруга Олесі Христя виявилася в тому списку. Вона з ненавистю сказала про це Олесі і звинуватила запорозці у тому, що вони людей продають, аби вислужитися». Проте батько вніс і Олесю в список, коли почув, що на нього доносить заброда. Олеся не хотіла в це вірити, благала залишити дочку й Тетяна, але Лаврін сказав дружині, щоб вона і сама, коли відвезе Олесю в місто, не поверталася в село бо скоро тут відбуватиметься щось страшне. А коли зайшов до хати Мина Товченик, він передав йому якийсь лист і звелів негайно доправити адресату. Проте вдома в Мини цей лист непомітно викрав приятель сина поліцая Остима Павло Хуторний». Незліченними ешелонами вивозили в Німеччину українських людей Горе розлилось по недобитих вокзалах і стогін розлук Плакала Олеся, остенні, пригортаючись до матері Відчувала вона, що вже ніколи не побачить її Німці спокійно походжали поміж людьми і заганяли їх по вагонах Грав оркестр, коли шість матерів упали на рейки, піднявши руки до неба Поїзд не спинивсь, з десятка чоловіків тут же розстріляли для порядку Поїзд, переповнений невольницями, побитими чоловіками, кіньми та биками, рушив на захід Тетяна стояла розгублена на пероні, коли до неї підійшов поліцей Іван Гаркавенко і порадив негайно тікати, бо її чоловіка заарештували за те, що він хотів послати цю молодь до партизанів, яким і був адресований украдений лист. Коли Лавріна допитував Ернст фон Краус, він у всьому зізнався без вагань, сказавши, що ненавидить німця. Фон Крауз пригрозив йому страшними катуваннями, але Лаврін так і не сказав, де ховаються партизани. Катування було відкладено до завтра. Поїзд їхав українськими степами та невиораними полями. В одних вагонах ревла худоба, яку теж везли в Німеччину, в інших співали дівчата, оплакуючи свою гірку долю. Олеся запропонувала Христі тікати. «Вечоріло». В концентраційному таборі в проваллі за селом невільники позалазили в нори і ляскали зубами від холоду. Під осіннім холодним небом табір здавався великим кладовищем розритих могил, де лежали на дні живі небіщики. Над табором стояв трупний сморід. З одної могили тихо доносилася вгору пісня про гори Чайки, в якої чумаки забрали дітей. За колючим дротом сидів Лаврін-Запорожець і плакав. Він думав про гірку долю українців, коли гинуть цілі родини та роди. Раптом він почув, наче його хтось тихенько гукає. Це мотря левчиха принесла йому поїсти, але віддати харчі не встигла, її застрелили, а до клунка, що випав з її руки, Лаврін не зміг дотягтися. Над мертвою левчихою стояв Максим Заброда. На грудях на ремені блищав у нього автомат. Це він убив жінку. Коли він заговорив про вбиту, зневажливо, Лаврін вчепився в нього через дріт руками. Довго вони боролися і душили один одного. А потім ще довше говорили про владу, про землю, про соціалізм, говорили про куркулів, про заслання, про страждання на чужині, про голод, про смерть, про зради Заброда казав, що Москва вже здалася але Лаврін не вірив і знову бив і душив свого ворога. Заброда мстився таким чином Лаврінові за те, що той колись заслав його з родиною до Сибіру, і Ладен був заради своєї помсти пожертвувати навіть батьківщиною, яка для нього не мала ніякого значення. Коли Заброда почав топтати ногами хліб, принесений Левчихою, Запорожець не витримав. Він кинувся на зрадника і задушив його колючим дротом, а після того сам кинувся на дріт Залізні колючки впивалися йому в босі ноги, в руки, в груди, але він не помічав уже нічого Він виривався на свободу Його помітив Людвіг Крауз і спробував спинити втікача пострілом, але не вбив, а тільки вибив йому кілька зубів А Лаврін вбив його одним ударом кулакам. Заторохтіли постріли, тоді Запорожець схопив забродин автомат, випроставсь і почав закликати ув'язнених до бунту, і вони піднялись і побігли за ним, і вбивали гуля німців та поліцаїв. Один лише Запорожець вбив більше десяти чоловік. Утікачі стрибали в Десну і пливли, навіть ті, хто плавати не вмів. Олеся і Христя зробили дві спроби втечі. Але жодна не вдалася. І вони знову їхали в поїзді з іншими дівчатами, коровами, кіньми. Невольники сварилися між собою і ненавиділи одне одного за дезертирство, за зраду батьківщини. Особливо горіла ненавистю до солдат, що покинули на призволяще своїх дітей та жінок, Христя. Вона була вагітна від німця, тому ненавиділа всіх. Олеся її заспокоювала, вона вірила в те, що по-німецьки не будуть жити на Україні. Вона знала, що її громадянський обов'язок – вижити і виховати дітей, аби народ жив. І вони знову спробували втекти на останній українській станції. Христя втекла, а Олесю впіймали, бо вона не вміла плавати і не могла перепливти Дністро. Страшно помстився фон Крауз за смерть свого сина Він власноручно перестріляв усіх поліцаїв, крім двох Івана Гаркавенка і Устима Товченика, яким вдалося сховатися в кущах Спалили хатину запорожця за нею синову хату, братову Потім німецькі наймити кинулись до хат усіх, хто був у партизанському реєстрі Клали цілі родини додолу в ряд і стріляли, підпалюючи хати Вішали, ганялись за жінками, однімали дітей у них і кидали у вогонь Жінки, щоб не жити уже на землі, не бачить нічого, не клясти, не плакать Стрибали з розпачу вогонь у слід за дітьми Горіло все село, все, що не встигло втекти до лісу, в очерети, в потайні ями, все загинуло. А вранці приїхав до села невеликий партизанський загін на чолі з Романом Запорожцем. Довго гуляв Роман по Україні, багато висадив у повітря мостів, поїздів, військових складів Тисячі окупантів прокляли своє життя за одну єдину зустріч з партизаном-запорозцем За його голову покладена була фашистами висока ціна Він ходив по попелищі і шукав бодай когось живого Знайшов лише свою матір яка вмерла його, побачивши. На другий день Повстав увесь район Німці і поліцаї ховалися хто куди А молодь з батьківським благословенням ішла до партизанів у ліси Поліцаї теж часто хотіли йти у партизани, аби залишитися в живих Так заради матері, яка ховалася з партизанами в лісах, прийняли до себе устима товченика Івана Гаркавенка теж прийняли, хоча й не відразу Спочатку від нього відверталися усі, навіть колишні товариші поліцаї його не стратили тільки завдяки запорожцю Лавріну, який саме в цей час з'явився вперше в партизанському таборі. І вся увага переключилася на нього. Сільські поліцаї звинувачували його в тому, що, бувши старостою, гнобив людей. Його вже хотіли розстріляти, коли до табору приєднався партизанський загін його сина Романа. Побачивши сина, Лаврін знепритомнів. А в Берліні на площі продавали українських бранок. Найбільшим попитом у німців користувались полтавчанки. Олеся була однією з них. Німці і німкені підходили до Олесі, мацали її руками, повертали. Врешті-решт її купила дружина полковника Ернста фон Крауза. Серце Олесі линуло до Василя». А Василь у цей час лежав на операційному столі у військовому шпиталі. Хірурги різали пошматовані його м'язи, стулювали кістки, зшивали його, поспішали з усіх сил. Вони трудилися над ними, над його товаришами, день і ніч. Вийшовши зі шпиталю, він швидко знову потрапив під ніж хірурга. Він обгорів у танку. І тільки з лікарні... Знову в танк, а там знову в шпиталь, який хитався від вибухів і стогонів поранених, де санітарки падали від утоми, а хірурги не спали по кілька діб Олеся лежала хвора на ліжку, а господиня змушувала її знову і знову розказувати про її село Тополівку Розповідала, як вони по закінченні війни поїдуть туди всією сім'єю, а Олеся буде на них працювати А жось... Прийшла звістка про загибель Людвіга, його матір та дружина накинулися на Олесю, щоб помститися через неї усьому народу за вбитого. Олеся з останніх сил вистрибнула в вікно і втекла. Вона йшла додому. Вона була вже не красива, не молода, не чорнява. У неї було сиве волосся і брудні вимучені руки з усіма слідами холоду, голоду, лісу, байраків, земляних ям і нужди. Багато їй довелося пережити лиха, піти на багато негідних вчинків, поки добралася вона до попелища, що було колись її туполівкою. Тут вона зустріла Христю, яка стала жінкою італійського капітана Пальми. Італійця за це зневажали всі німці – а за те, що він дозволив себе ударити німкені туристці, яка побачила його на вулиці разом з дружиною, Пальму викликав до себе фон Краус. На допиті виявилося, що Пальма не любить Христю, але оскільки його стосунки з жінками мають бути обставлені красиво, тож він мусить мати дружину. Зайшла розмова й за Гітлера, який незадовго до цього сказав, що мораль давно вже померла і був процитований пальмою. Ім'я фюрера у всіх в кімнаті викликало різні емоції. Деякі солдати обожнювали Гітлера, деякі прикривались його іменем, а деякі зневажали, як сам фон Краус. Не втримався і Мина Товченик, який у час розмови був на печі. Він зневажливо відгукнувся про поразку Гітлера під Сталінградом. Стоячи перед фон Краузе, Мина повторив слово в слово вже сказане ним з печі, ще й поглузував із німців. За це його наказали повісити. Але в темних сінях Мина зумів вирватися з рук поліцаїв, укусив одного з них за ногу і тихенько пробрався на піч, де й затаївся а поліцаї, що шукали його в темряві, перестріляли один одного. Фон Краус і Пальма продовжили розмову про Гітлера, і Мина знову видав себе цього разу кашлем, але коли німці вже кинулись на нього, він згадав єдине в світі слово, яке діяло на гітлерівців, як христове ім'я на чортів, і голосно крикнув «Партизани!». І дійсно, наступної миті з'явилися партизани, і німці повискакували у вікно, а мина, коли припинилась біганина... Докладно розповів Роману Запорожцю про плани німців. Партизани захопили в полон дружину капітана Пальми Христю. Партизанський прокурор спершу хотів її розстріляти, навіть без допиту. Проте командир загону не погодився з ним, бо багато в їх загоні було колишніх зрадників, які билися проти німців як леви. Коли Христю вели на допит, вона ледве йшла. А з усіх боків на неї летіли образливі слова Мукою став для неї допит прокурора Леманчука Того самого районного голови, що колись казав їй, що німців не буде в їх селі Вона на допиті відповідала чесно Розказала, що Пальма врятував її від гвалтівників І з нею був м'яким і добрим ці чесні відповіді ще дужче розгнівили прокурора. Він звинувачував Христю у шпигунстві і зраді вітчизни, говорив, що в неї нема національної гідності та дівучої честі. Але тут у душі Христі, яка досі стояла байдужа до всього і хотіла вмерти, щось прокинулося. І вона заговорила до Лиманчука «Яка я повія!» Мучениця я, сльозами проводжала вас, сльозами істрічаю Коли б ви були людиною старою, я багато б дечого спитала в вас Чому я виросла негорда, недостойна і негідна Чому в нашому районі до війни ви міряли наші чесноти Головним чином на трудодень і на центнери бурякові Націоналістка я? Яка там? Я пам'ятаю вас, ви прошмигнули через наше село Я наливала вам воду в радіатор Він сильно протікав у вас І ви лаялись так голосно і гидко Я плакала тоді І плачучи питала вас Чи будуть фашисти в нашому селі? Може б я втекла? Пам'ятаєте, що ви сказали мені? Ви назвали моє питання провокаційним От я й осталась під німцем Повіяй стерво, от ви чисті, а я ні. От ви призираєте мене, загрожуючи смерті. А я хочу вмерти, хочу. Мені гидко. Чим ви можете покарати мене? Мене життя вже так покарало, що більшої кари й не придумати. Після цього заговорив капітан партизанського загону, який, дізнавшись її прізвище, повів на розмову в ліс. Він повірив їй, коли Христя поклялася, що вона не шпіонка, і сказав, що єдині ліки зараз для неї – це помста. Після цього Христя пішла попрощатися з рідною хатою, де відбулася та зустріч з Олесею. Олеся йшла на схід, туди, де розгортався гул великого бою, а Христя йшла в партизанські ліси». Німці відступали через село, кидаючи на шляху побиті гармати, машини Люди ховалися в льохи, а хто не встиг сховатися, того німці заганяли в грузовики і вивозили Уже підпалювали хати-палії, а в деяких хатах відстрілювались німецькі кулеметники і артилеристи Радянське військо входило в село і йшло гнати ворога далі Піші воїни допомагали людям вилазити зі схованок. З темних льохів, з брудних ям і з-під зруйнованих печіщ вилізали землистого кольору чорні, погано одягнені люди. Командири плакали, дивлячись на це, плакав і Василь Кравчина. Не догоріли ще пожари, а люди кинулись вже до роботи, уже копалися в городах. Жінки дістали з прихованих вузликів різне насіння і з пристрастю садили в землю. У старого Демида Бесараба зупинився в хаті штаб. Він пригощав воїнів, серед яких були його сини та онуки, та зичив доброї волі. Але штаб скоро пішов далі воювати, а за старого взявся Еріх фон Крауз. Він лютував і загрожував розправою, але басарабу було байдуже. Він знав, що й німцю з України живим не вибратись. Незабаром. Місце Бесараба перед німцями зайняв Мина Товченик Який так само глузливо відповідав на допиті, як і його попередник А коли Мину привели на Шибеницю, він почав співати фашистський гімн Аби хоч ненадовго відстрочити свою смерть І справді, німці позастигали з витягнутою вперед правою рукою І коли Товченик уже доспівував останню ноту І німецький офіцер вже збирався подати знак Катам раптом десь поряд заторохкотіли автомати І німці повтікали хто куди Це прийшли партизани Цього разу Еріху фон Краузу не вдалося втекти від партизанів Вони переслідували його вже двома загонами Лавріна та Романа Запоростів, Та й партизани загалом вже були сильніші І краще організовані, ніж на початку війни Вже не допомагала Краузу поліція На яку він так колись розраховував Поліцаї тікали в партизани А сільські старости таємно допомагали месникам Фон Крауз згадав свого старшого сина Людвіга якого втратив у цій війні. Він думав, чи одурив його фюрер, пославши у цю країну, але потім відкидав цю думку, адже фюрер – це він сам, його ідеальний вираз. Фон Краус писав йому листи, проекти впорядкування Східної Німеччини, розрахунки поставок хліба, цукру, масла, м'яса, вирваної шерсті, здертої шкіри, живої худоби, дівчат і підлітків. Одного разу серед вогню й диму українського села його осяяла думка – як можна модернізувати знищення населення завойованих провінцій шляхом побудови на сході заводів для планового спалювання людей, щоб добувати туки, спеціальні масла і жири? Він власноручно зробив креслення цих підприємств і барвисто описав технологію винайдених ним процесів. Та не допомогли фон Краузу ні чотири побудованих за його проектом заводи, ні пожежі І от потроху, день за днем Село за селом, пожежа за пожежею Смерть за смертю Прийшов Крауз до останнього висновку Кінець Кінець Німеччини Гітлера І його, полковника Ернста фон Крауза. Його почало підводити здоров'я Боліло серце, не витримували нерви Запорозці вже снилися йому Ночами. І от нарешті він сам постав перед двома запорожцями після кровопролитного бою, що тривав дві доби, і після якого вціліли німці та поліцаї Падали навколішки перед партизанами і просили пощади. Фон Краус очікував жорстоких катувань над собою, які вчиняв над полоненими він сам, але партизани влаштували над ним народний суд. Німець зрозумів, що він помилявся, коли говорив синові, що нема в українців національної єдності. Бо була в них міжнародна єдність. Його оточували українські, російські, казахські, татарські, киргизькі партизани. Серед них був один, що втратив у цій війні все. Його дружина, четверо дітей та старенькі батьки згоріли в підпаленій німцями церкві. Тяжко поранений, з обгорілою головою й руками, чудом відповз він від німецького вогнища до партизанів, і відтоді вже ні куля не брала його, ніщо. Така сильна була в ньому жадоба помсти. Йому і віддав лаврін Еріха фон Крауза для страти в лісовій гущавині, подалі від людських очей. Так загинув Крауз. Димом сходили обрії. Мертві танки чорніли на нескошених замінованих полях і всюди несло трупним запахом від непохованих людей. Ворог знову втік і знову входили в село передові загони. Пролітали танки, артилерія, знову вилізали з могил і льохів люди. Мина-товченик буркотів на солдат, доки ж вони будуть кататися туди-сюди. Це дуже розсердило командира батареї Сіроштана, який накинувся на старого зі звинуваченнями у непатріотизмі. Особливо, коли Мина сказав, що він, захищаючи царя, нікуди не тікав. А коли одна молодиця промовила, намагаючись припинити сварку, що треба якось жити, Сіроштан накинувся уже й на неї, сказав, що, мабуть, і його баба отак у Вінниці з німцями качається, і пообіцяв відрубати їй голову, як повернеться. Тут уже заговорив Василь Кравчина, що був тут старшим. Він привів Сіроштана до тями, нагадавши, що кожен з них має перемогти не тільки ворога-фашиста. Але й зло в собі самому. І чи не в першу чергу, це стосується неповажного ставлення до жінки. Тим більше, що дружина самого Сіруштана, поки він воював, мусила піклуватися сама про трьох синів. Капітан Василь Кравчина стояв на горбку і дивився в бінокль. Насувала ворожа артилерія, повзли танки, ревли в повітрі літаки». Його солдати тримали оборону, навіть смертельно поранені, з відірваними руками та ногами. Іван Запорожець чітко керував своєю батареєю, і на нього повзла велика колона ворожих танків. Його артилеристи нищили танки один за одним, і коли раптом усі вони за якоюсь радіокомандою блискавично розвернулись, передавивши багато своїх же піших автоматників і посунули на батарею Сіроштана, Українські солдати вдарили по ним артилерійським вогнем з усіх боків і знищили усі танки Але перемогу святкувати було рано Через заворот річки заходили уже в обхід артилерії свіжі німецькі сили Проте не вдалося німцям обдурити хитрим маневром артилеристів Усі, хто ще міг рухатися, побігли до переправи Сім разів сходилися бійці з противником, тридцять шість ворожих танків палало вже, поховавши під собою багато німецьких солдат. Запорожець усе ще тримав оборону, хоча половина його бійців уже не трималася на ногах, а сам він був поранений десятком осколків і нічого не чув. Ще чотири рази йшли в атаку німці і чотири рази відбивав їх наступ кравчина. Стали наступати німці ще й 12-го цього разу новими французькими танками та свіжими солдатами, але і цю атаку відбили радянські солдати. Німці не витримали і подалися в нестямі. Назад. Раптом на бійців з неба посипалась величезна злива різноманітного паперу. Фашистські агітки буквально вкрили всю землю. Німці спостерігали в біноклі, чи читатимуть солдати ті листівки. Проте підняв папірець тільки один кравчина». Він змусив і інших взяти до рук ворожу агітацію, і поки німці думали, що вони читають, він звернувся до патріотичних почуттів своїх солдат, щоб пам'ятали вони, що воюють не за гроші, а за батьківщину із новими силами кинулись солдати на фашистів. Невідомо, чим би закінчилась нерівна та боротьба, але раптом ударив по фашистах полк, що прийшов на виручку. Німці кинулись тікати, але вже незабаром підспіла їм допомога, і знову зав'язався жорстокий бій. Проте не допомогла фашистам ні їхня новітня техніка, ні їхня людська жорстокість. Усіх перебили радянські солдати Проходила на захід грізна артилерія А назустріч з лісу мучали вже партизани Роман Запорожець з батьком в'їжджали в рідне спалене село За ними тягнувся обоз Поранені кричали «Ура!» на підводах і плакали від радості Олеся стояла біля криниці з відрами і знову, як тоді, на початку війни, напувала втомлених, але цього разу вже веселих бійців. Проходили бійці, а Олеся дивилась навколо у великій тривозі і виглядала свого Василя». А німці пішли і в тринадцяту атаку. Потерпівши дванадцять невдач, головний німецький начальник вирішив учинити останню психічну атаку на Кравчину. Закидавши артилерістів листівками, він наказав своїм солдатам скинути штани й сорочки і наступати в одних трусах з реготом і співами грізних пісень. Помітивши занепадництво в своїх лавах, він пообіцяв солдатам надбавку в три гектари української землі на голову і повелів їм випити горілки, настояної на особливому німецькому зіллі. Коли зілля подіяло... Він погнав їх в атаку під ревище сирен, свист і тріск автоматів А в захисників майже не було снарядів і нічим було оборонятися Все потонуло в диму, а солдати вже пішли в рукопашну Уся батарея запорозця була вбита Танки пішли на батарею «Сіроштана», а захищатися було нічим. Не було вже снарядів, і команди лежали в червоних калюжах, а сам командир осліп. Тоді «Сіроштан» узяв кілька мін і пішов на ворожий танк. Спочатку капітан Василь Кравчина підійшов до перелазу. Потім швидко вибіг на вулицю до Криниці – Тут зустрілися Василь та Олеся. Зустрілися і не відразу впізнали один одного. Вони обнялись. Він поцілував її руки і лице. І вона. Потім все сталося, як у кастці. Прийшов батько Лаврін, брат Роман, прийшов Іван Запорожець, що теж виявився братом. І хоча всі вони були поранені, а матері, діда Демида, Савка і Григорія зовсім уже не було. і хата була спалена – Стали у купі коло печища і в честь матері заспівали «Ой, піду я до роду гуляти, та ж у мене увесь рід багатий!» А рано вранці Олеся знову проводжала на війну Весь сій рід